Ну, то й почали ми з Максимом та дідом Панасом ходити від одного табору до другого. А їм, звичайно, це не подобається. Кому їм? Та тим, що про їх мав би розповідають. Тобто, ти ось уяви собі, тут кремезний шорсткою долоною лоба й почав оповідати, підносячи і знижуючи, де було треба, голос і домальовуючи рухами та виразом обличчя те, що, на його думку, не зовсім виразно підкреслювали слова. «Уяви собі». Стоять мавпи у подраних кожухах. Я підходжу і кажу, здорові були. Здоров, козаче, а чо це на тобі свита вітром підбита? А хіба що? На козакові рогожа пригожа. А от чому на вас кожухи драні? Бо ми ж піддані. Піддані? Це мені дивно. Тепер же всі рівні. Невже ж ви ще й досі панські? Ні, ми гетьманські. На чо ж ви такі нужденні? Того, що в панів гепи та встенні. «Що ви верзете? Де ті пани взялися?» «А он глянь, подивися. Тут з'являється то встелезний, чи то сотник, чи то полковник. Пика йому, як не лусне. Ну, звичайно, в кармазинах, у сап'янцях, Таких тепер серед старшини чимало. Я вдаю дуже здивованого. «Ого! А це що за птиця? Чи шпак, чи хом'як, чи перепелиця?» Хіба не бачиш, який жупан? каже одна мавпа, а друга. Це ж пан? Да що ви, Бог з вами, це ж сотник? Сотник то сотник, а гірший, ніж пан, мерзотник. У нього й стави й лани, і пасіки, й буди, й млини. Та й у млинах є, що молоти, не те, що вголоти. І де він на нашу голову взявся? Тавно з ляхами злигався. Кремезнь зупинився і помовчав. «Ну, що, подобається?» запитав він перегодом. «То невже він тебе за це хотів шаблею рубанути?» здивувався Бугун. «А то ж, них тепер швидко. Надто з посполитими. Та й з простими козаками не дуже-то воловодяться. Я скажу, кажу, коли б довелося Боронь Боже скрутно, вистинули б усю старшину, як стій, або пов'язали та й віддали б ляхам на заріз. Богун замислився. Не ймуть тепер віри, старшині, ой, не ймуть люди віри. Кажуть, коли невдержка якась, і знов старшина ляхів на Україну, та ще й на горло людей каратиме за непослух тому панству, зсумов, сказав кремезний. Богун стояв темний, як ніч. А де ж мавпи? – спитав він глухо. Дід Панас із Максимом десь повели, до їх же теж тут були, причепилися. Похмурий підходив богун до гетьманського намету. Дорогою зустрівся йому якийсь піп, і богун своїм звичаєм тричі плюнув йому вслід. Пригода з кремезним не виходила богунові з голови. Старшина хоче панувати так само, як колись панували ляхи, міркував він. Старшина вже панує. І це сталося не кілька днів, не кілька місяців тому, а ще після зборівської умови, коли й не раніше. Гетьман, звичайно, спиратиметься на старшину, а старшина на гетьмана. Ну, а поки що, хай їм аби що. Якби тільки розбрат у війську не поширювався, доки переможемо короля. Богу не здорав! Яким побитом кинувся хтось Богунові на шию. Це був Зорка. «А де ж кінь твій? Я щось коня не бачу?» питав Зорка, то обтираючи рукавом губи, то знову цілуючи Богуна. «Там», – махнув рукою Богун, «віддав одному козакові, подержати». «Ну, гаразд, гаразд. Я, знаєш, із раннього рана писав, трохи в голові замакітрилося». «Треба про твоє здоров'я питати, а я про коня». «Ну, якся маєш?» «Дякую. Як ти? Як гетьман?» «Я що ж, я все пишу діярівша. А гетьман?» «Гетьман, слава Богові!» «Здається, вже тепер трохи заспокоївся після тієї звістки. Це про дружину? А хіба що? Дуже погано було?» «Ой, дуже погано. Навіть змарнів був страшенно». Ну, а тепер нічого. Все гаразд. Хан цими днями тут буде. А хіба його ще немає? Джеджелій казав. То він тобі певно казав про ті три тисячі, що прийшли минулого понеділка. Іслам Гереї тільки за два-три дні має тут стати. Отож, гетьман і повеселішав так. Тільки, ти знаєш що, Богуне, не турбуй. Не хвилюйте гетьмана хоч сьогодні. Почнеш там оті свої поспільство, підданство, панство. Не речі це все тепер. Тепер би скоріше ляхів побити. Але ж, то не будеш гетьманові про колишнє згадувати? Ну що ж, ніде правди, діти. Були гріхи після зборова. Але ж минулося, минулося тепер усе. Не сваритися, а новий договір треба писати мечем та шаблею. А я ще й тоді був, казав, що такий договір найкращий. Тоді. Тоді, знаєш, не те було. Та, цур йому. Ну, ти ж знаєш. Ну, благаю тебе. Дай слово честі, що не хвилюватимеш гетьмана. Та чого ти до мене чіпляєшся? Я й сам не мірявся поки що про минуле не згадувати. От і добре. О, це добре. О, це по-козацьки. Там, знаєш, у гетьмана зараз... Митрополит Корімський, Іосаф, мусиш почекати хвилинку, то ходім тим часом до мене. Метку вип'ємо? Гаразд. Митрополит, кажеш? Що, він увесь час при війську? Увесь час. Т Тож я бачу, попів щось у таборі забагато. Ну, інакше не можна. Тут і патріарх, александрійський, євдоксій, і митрополит київський. Щодня службу Божу правлять. І гетьман щодня молиться? А як же? І король у сокалі теж молиться, чомусь подумав богун. У невеличкому зорченому наметі чекати довелося недовго. Прибіг Джура, і за хвилину богун уже розмовляв з гетьманом. Перше, що зразу ж кинулося Богонові в очі, було сліпуча, пишнота та й розкіш намету Хмельницького. «Певно, й у самого короля не краще», – подумав богун і пригадав свої думки про гетьмана і старшину. Почуття ворожості до них спалахнуло йому в серці. Але він швидко переборов себе і спокійно глянув Хмельницькому вічі. «Та й пристарівся ж він!» Мимоволі думав богун, розповідаючи Хмельницькому про свої спостереження над польним військом. Так постарів, що й не впізнати. І посивів, і зморшки, мов борозний. Тільки очі хіба, та голос такі самі. Гетьман слухав уважно. Дедалі чого його яснішало. То поб'ємо, кажеш, ляхів, матері їх чорт. Весело підвівся гетьман, коли Богун скінчив. І я так міркую, що поб'ємо. Вдарити на короля під час вимаршу? Чудово! Між сокалем і берестечком самі багна і ліси. Загонимо ляхів десь у тісний кут, та й виб'ємо, щоб і на розплід не залишилося. Тільки якби якось не прогавити, коли вирушатимуть з-під сокаля, обережно зауважив бугун. Ага, а ти такий самий, як і під Корсуним. Я, друже, і без тебе це знаю. Не вчи орла літати, а рибу плавати. Чортового батька вирушать непомітно. Криса з під'їздами за ними весь час стежить. Ой, щось не подобається мені той Криса, подумав Богун, але не сказав і спитав натомість. А чи вистачить же в нас часу перетяти королеві дорогу? А може він уже вирушив? Не вирушив. Того ж дня буде мені відомо. А як татари надійдуть, ми й у сокалі на нього вдаримо. Виходило, що все гаразд. Ну, а військо як? А як з Москвою, з султаном, з Ракоцієм? Запитав по хвиливі мовчанні богун. У війську лад непоганий. Зброї, припасу і поживи досить. Карність, сам побачиш, зразкова. Правду кажучи, ніколи так добре не було. Це вже тобі не пилява і не збараж навіть. Тільки одне негаразд. Щось дуже вже по шість поширюється. Ай, дуже. Віриш, ми з зоркою оце підрахували, то за останній тиждень 260 возів трупу з табору вивезено. Хмельницький похнюпився. «Ну, що зробиш?» – додав він перегодом. «Ти казав, і в Сокалі так само мруть». Розходилася Керпата. «А їй що? Ходить і косить?» «Про що пак ти ще питав?» «А, про Москву?» «Цар погодився перепустити наших через Брянщину. Не баба вдарить на Радзівіла, а той, звичайно, боятиметься, що і воєводи московські надійдуть. І з султаном теж добре. Він короля ненавидить» а Ракуцій ось-ось перейде кордон. А там же, може, і на перскі щось допоможе. Його легковажити, брате, не слід. Хай тільки почне хлопів на панів підмовляти...